Ràdio Palafrugell presenta Serveis informatius Cada dia, de dilluns a divendres, a la una del migdia i a les 7 de la tarda, dues cites amb els informatius de Palafrugell per conèixer què passa a casa nostra. Serveis informatius de Ràdio Palafrugell, a partir d'aquests moments a la vostra sintonia.

És dimecres 17 de juny i a l'informatiu de ràdio Palafrugell us explicarem que dilluns reobrirà la piscina municipal de Palafrugell, o avançava Isidre Atenes en aquesta sintonia regidor d'esports.

També us explicarem que l'IPEP engega la campanya «Motius per tornar per atraure el turisme de proximitat», ens ho explicarà la Marta Moreno, gent pel desenvolupament local.

La informació comarcal ens portarà a parlar de l'Indi Letres i és que en la tercera edició hi haurà participant 18 editorials i hi haurà una trentena d'activitats repartides per tot el municipi de la Bisbal. Sí.

També us explicarem, tornant cap a casa nostra, que avui es produirà l'última Déu a Frederic Sunyer. Serà a les 5 de la tarda a l'església de Palafruiget. Mm -hmm.

I tancarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimecres posant-nos en contacte amb la policia local de Palafrugell que treballa en el dispositiu de platges de cara a aquest cap de setmana en el que tot Catalunya estarà en fase 3.

Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimecres 17 de juny i ho farem parlant de la piscina municipal de Palafrugell que reobrirà les seves portes a partir del dilluns 22

de juny. En aquest sentit, la setmana passada parlàvem amb el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Palafrugell, Isidre Atenes, el qual informava sobre la reobertura d'aquesta piscina municipal, però també començava explicant la situació dels diferents clubs del municipi. En el Humboldt, el primer equip es manté a la Lliga Catalana, el segon equip puja a segona catalana i el femení puja a primera catalana.

També ens ajudat a que la Saoleda, que estava en una situació immediata complexa per mantenir la categoria, la manté mm -hmm. i el futbol que ocupa Fugell puja com a segon millor a segona catalana. També el hockey es manté a l'hockey lliga. També ha sigut positiva la ginèsia rítmica i tot això que han tingut actuacions molt destacades i en aquest cas el copvi ens ha perjudicat perquè no han pogut acabar les temporades. Però d'aquests equips que et comento, tots aquests equips han escluït fites que no sabem

si sense el Covid-lo i si puc aconseguir,

aquesta era la valoració que feia de la temporada esportiva pel que fa als clubs i entitats de Palafrugell i, d'altra banda, en relació a la piscina, ens explicava que malgrat entrar en fase 3 aquesta setmana s'han es, esperat a obrir-la fins dilluns vinent. Segons explicava el regidor, encara en aquest moment es tenien alguns dubtes referents a les normatives, les quals s'han doncs, anat resolent en funció del que han dictat les autoritats sanitàries. D'altra banda

que té taquilles en els el vestuaris que té la roba a la taquilla i tot això és el que ara ens, ens falta per acabar de, de, de, de limitar bé l'entrada, entrar per un posto o sortir per l'altre, la mainada o sigui, és una cosa una miqueta més complexa

a part d'aquests inconvenients, també s'hi afegeixen altres implicacions, com ara el moviment de gent causat pel gimnàs i la sala de bicicletes. Així doncs, i a causa també de la gran sol·licitud dels espais públics, s'hauran de regular els horaris i també la neteja

de les instal·lacions. No obstant això, tot i la feina pendent a la piscina, ja estan disponibles altres establiments com ara l'estadi i alguns pavellons. En aquest sentit, Isis Atenes destacava que malgrat el manteniment d'algunes restriccions durant la fase 3 i podran entrenar més de 10 persones juntes. Així mateix, tot i que la temporada ha finalitzat, els equips podran seguir entrenant i recuperar així la seva activitat. Vam obrir l'altre la, dia l'estadi, va ser el primer que vam obrir, a eh

hm per altes federats

cita, pèbia i entrenallà. I ha tingut bastant èxit. Vam obrir el pavelló de hoquei i el pavelló de, de bàsquet, el, el de bàsquet i, i Humble per gimnàsia rítmica, que vam, vam mm, amb mesures i, i de, de tàmits especials, i també ha tingut molt èxit eh, overbooking, també per reserva, mm -hmm. amb l'estil i d'algo que fan feina ingent amb tot això, i molt bé, i el de, i el de patinatge el vam obrir per, per patinatge artístic, pels nois que patinen, perquè també poden guardar distàncies, es mouen i tot això, i ha tingut èxit.

D'altra banda, Isidre Atenes també aprofitava per explicar les reparacions que s'han fet en certes instal·lacions i a l'estadi durant aquest temps. Hem aprofitat per arreglar la gispa artificial de la so, del, del camp del Gregal, on juga la Sauleda, i ha quedat realment molt bé, perquè hem tingut sort de que ho hem fet aquest... i ha plogut molt aquests dies. I, i ara aquests campos que necessiten, quan s'arreglen o ratifiquen, és que no s'hi jugui i que plogui

hem pintat la sala de bicicletes hem de posar per pintar en l'estadi el despatx del Palafugir que amb el Glòria que també ens va afectar va fer malbé el despatx del Palafugir i l'adolatisme hem de que estava tancat per arreglar-ho hem, hem, hem, hem deixat-ho jo crec que les instal·lacions dintre les seves propietats i les que són estan tot, tot, totes, totes molt bé i les tenim preparades per poder fer això

amb aquesta conversa amb Isidre Tenes també doncs, es repassaven les conseqüències de la Covid-19 en el fet doncs, de les modificacions que s'han hagut de fer durant aquest temps. Podeu recuperar aquesta entrevista íntegra amb Isidre Tenes, regidor d'Esports, a la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat.

Seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi, a continuació posant la mirada en el turisme i és que en aquesta situació actual generada per la Covid-19, doncs uh, un dels punts més sensibles, més afectats ha estat el sector turístic. En aquest sentit, des de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, engegaran a partir de demà dijous 18 de juny una nova campanya per atraure el turisme de proximitat. Ens posarem nosaltres en contacte amb

la Marta Moreno, agent pel desenvolupament local de l'IPEP perquè ens expliqui aquesta campanya i els detalls que porta en si. Saludem a la Marta, bon dia. Bon dia, Rubén, què tal?

Doncs nosaltres eh, volem saber més d'aquesta campanya que, que teniu en marxa, o que començareu, eh, perquè crec que comença demà, demà dijous, per tant, eh, fes-nos cinc cèntims de, en què consistirà aquesta campanya per, per atraure, sobretot, crec que el, el principal focus és atraure eh, principalment a gent de, de, de proximitat, no podríem dir-ho?

Sí, és així. Uh, aquesta campanya de comunicació del destí pretén captar nous visitants i visitants recurrents a cada nostra, tant de proximitat més immediata, o i sigui, a nivell català, però també uh, a nivell estatal, els nostres públics més freqüents, com poden ser de la Comunitat de Madrid, el País Basc, Comunitat Valenciana, i a nivell internacional només arribarem fins a, al sud de França, perquè, com bé dius, el que

el que ens espera aquest estiu serà sobretot aquest públic de proximitat per tant és amb el que ens centrem uh, aquesta gent que ens podrà venir a visitar amb cotxe i que és amb el, amb el que comptarem principalment aquest estiu segons el que esperem la... Llavors, uh... sí, digues, perdó no, no, Anava a dir eh, que de fet, uh, aviam molta gent de la que ve aquí a, a Palafrugell al no? nostre, nostre municipi

és gent d'arreu doncs, de, de, de Catalunya, també d'altres punts de, de l'estat espanyol i, i, i també de, del sud de França, però també arribem a, a, a d'altres destina, destinacions turístiques, eh, com com, com ens has comentat en ocasions, no? gent de, doncs, dels Païs Baixos i d'altres indrets d'Europa, eh, enguany la situació doncs, de mobilitat més restringida fa que hagi volgut posar la mirada, sobretot en aquest, en aquest, en aquest públic. Gràcies. No?

Aquest any centrem tots els esforços en aquest públic de proximitat, que és el que més confiem i el que més creiem confiarà en nosaltres, eh, sense deixar davant de tots els altres que ens puguin arribar a venir a, a visitar, però, com bé sabem, aquest estiu serà més complicat. Per tant, ens centrarem en aquest públic, que ja és més del 50% del que habitualment ens visita, el català, la resta del estat espanyol i del sud de França, i tots els recursos

que teníem pensats en promoció del municipi per aquest any, els hem reformulat i els estem entrant en aquesta campanya de comunicació que iniciarem demà i que durarà dos mesos i mig fins a finals d'agost. Quins són els principals motius que, que donareu a la, a la gent que, perquè torni al, al, nostre, al nostre municipi? Doncs bé, ens basem en el paisatge,

en uh, un paisatge marvellós, com ja el coneixeu, però també en factors doncs, com que és un, un municipi amb empreses en nivell familiar, petites, no tenim grans hotels o grans superfícies on hi pugui haver molts riscos de contagi. Per tant, volem transmetre aquest missatge de, de confiança i de seguretat gràcies a la mida de, del nostre municipi i dels establiments per acollir aquests turistes que ens puguin venir a visitar.

Llavors, és això, fer coneixement i reconeixement de la destinació i els seus atributs, que són principalment el paisatge, però també les platges, els camins de ronda, mm -hmm. tota l'oferta cultural que hi ha al darrere, la gastronomia, mercats... I, sobretot, donant èmfasi a, a aquestes empreses que

que aquest any estan tan perjudicades i que els hi volem donar una empenta, que són les d'allotjament i les de restauració, a banda de totes les altres que després venen al darrere del sector serveis turístic. Mm -hmm. Això, augmentar el trànsit eh, també a la web de la destinació i dels nostres canals de xarxes socials,

interaccionant i posicionament de marca, donar més notorietat a la marca de Palafrogeri i les seves platges. Mm -hmm. Perfecte, aquesta campanya, doncs, com dèiem, començarà demà dijous 18 de, de juny, s'allargarà doncs, durant dos mesos i, per tant, tothom doncs, que, ho, que ho vegi, això ho podran veure, sobretot, entenc, a través de xarxes socials i també doncs, altres plataformes més tradicionals, no, Marta?

Sí, bé, de hi ha diverses branques. És principalment una campanya de comunicació digital. Uh, farem una campanya d'anuncis a YouTube. Apareixeran vídeos sobre el destí de 10 segons. Al iniciar, a, a alguns vídeos. Uh -huh. um, se seleccionarà prèviament el públic, aquí es transmeten, que serà aquest públic de proximitat i, i ja amb un prèvi d'interès pel destí. Uh -huh. Llavors, també campanyes de Google Ads, cerca de paraules clau per atraure usuaris que facin cerca d'aquestes paraules cap a la nostra web i la nostra destinació.

Llavors fem campanya de publicitat a Facebook i a Instagram Ads, derivant el trànsit cap al nostre web. I aquesta campanya la reforcem, que és una de les accions estrella, amb un seguit de concursos en format d'allotjament i d'àpat. Ara, ara que, que això interessa podrem, a la gent. Sí, exacte. Que podrem fer gairebé cada dos o tres dies, perquè tenim 30 premis per sortejar en aquests dos mesos i mig.

I llavors, demà, quan comencem la campanya, ja llancem el primer sorteig i cada sorteig estarà vigent uns tres dies aproximadament. Uh -huh. Per participar-hi, hauràs de ser seguidor d'algun dels nostres canals de, o de Facebook o d'Instagram del Visit Pala a hi eh, haurà una pregunta relacionada amb l'establiment que està oferint aquell premi.

Llavors, hi ha tres opcions de resposta i hauràs d'etiquetar la publicació a tres persones i després clicar a la pregunta per anar a la plataforma on hi ha les tres respostes possibles i hauràs d'escollir la que creus que és la bona. La resposta eh, sempre és relativament fàcil i és fàcilment trobable a la pàgina web de l'establiment que està oferint aquest premi. Mm -hmm. Llavors, això, hi haurà 30 premis

es pot participar a tots els sortejos l'únic que un cop n'has guanyat un després ja, ja quedes eliminat I, i això els sortejos la, tota la publicitat que anirà al darrere d'aquests aniran enfocades al mateix públic que hem comentat, el català, l'espanyol i el, el francès sobre totes les zones del sud de França

doncs eh, ja ho veieu. Eh? Si no ho seguiu encara a les xarxes socials de, de, de, de l'IPEP, de Turisme, de Turisme Palafrugell, doncs que no crec que sigueu gaires perquè la veritat és que funcionen molt bé, doncs ja ho sabeu, els podeu trobar eh, a Instagram, eh, doncs, eh, a, arroba visit Palafrugell, eh, trobareu doncs, eh, aquests concursos que no sé si només es faran, perdona, no sé si m'ho has dit, si només es faran a través d'Instagram o també a través d'altres plataformes

l'accés al concurs el trobareu tant des d'Instagram com des del Facebook. Uh -huh. Llavors, per participar a cada sorteig, perquè eh, o sigui simultàniament només hi haurà un sorteig. Per exemple, demà fem el primer, sí. al cap de tres dies sortirà el guanyador d'aquell i sortirà el segon. I així uh -huh. consecutivament

hi haurà una plataforma i promos, que és com gestionarem els premis en què doncs, si entres cada 3 dies cada, dia, cada 3 dies allà veuràs el, el sorteig que pertoca en aquell moment uh -huh. i em, que no he comentat, tota la campanya la fem sota un eslògan que és motius per tornar i el que volem fer és això, que la gent doncs, pensi quins motius tindria per tornar o per venir a visitar-nos i l'acompanyem d'uns vídeos promocionals aquests vídeos que els podreu veure a partir de demà

són tipus... Bé, no, no vull fer d'espòilers, ja els veureu. Són vídeos molt curtets que ha fet l'Àlex Arsa, que és un jove productor d'equip a la Frugell, que ja ja ens havia fet prèviament l'espot turístic de l'EO que vam llençar fa tres anys. Llavors, la nostra idea, idea inicial era fer un remake d'aquest EO per poder llençar aquesta campanya, però l'Àlex va tenir una altra idea que ens va semblar molt original i que és diferent del que estem veient perquè ara tots els destins, com ja haureu vist, estan fent

vídeos per atraure el turisme de proximitat, estem tots igual, no? Mm -hmm. Doncs, per sortir una mica d'aquest vídeo de 20 segons superdinàmic, en què en un moment um, t'ensenya tot el que pots veure, tot, tot el que pots fer molt, de, de manera molt ràpida, ell ha pensat un altre format, que això que podeu veure a partir de demà, i que, que ens va semblar que, que era original i que fa que la persona que l'està veient pugui deixar anar la imaginació,

i crida més l'atenció. Llavors, aquests vídeos, a banda de poder-los veure a la xarxa social i a tots aquests anuncis que podran anar sortint per YouTube o per Google, també els podrem veure per TV3. Mm -hmm. A partir de demà i durant una setmana eh, tindrem difusions a diferents moments del dia per TV3 i després d'aquí a un mes, cap el 16 de juliol, fem una altra tanda d'anuncis.

També a les pàgines web del, del CCMA relacionat amb TV3 també sortiran aquests anuncis en els vídeos i en format bàners durant les, les dues mateixes setmanes que fem els esbots per televisió. Mm -hmm. Doncs ja ho veieu, estarem a tot arreu a través d'aquesta campanya, aquesta campanya que, en, que engegaran demà des de l'IPEP, des de

el turisme de, de casa nostra, amb aquesta campanya. Motius per tornar, n'hi ha molts, nosaltres les sabem, però potser hi ha gent de, de, de fora que eh, no els coneix suficient i, per tant, aquesta campanya segur que els engrescarà, igual que

tot aquests concursos, aquests 30 eh, concursos que, que faran al llarg d'aquests eh, mes, dos mesos des del 18 de juny fins al 31 d'agost, que és quan tindrà lloc aquesta campanya per tant, doncs, ja ho sabeu seguiu les xarxes socials de, de, de, de l'IPEP a, a Facebook els trobareu com a Turisme Palafrugell i també a, a Instagram com a arroba Visit Palafrugell i per tant no hi ha excusa eh, per, per no participar d'aquests concursos que també, doncs, segurament gent d'aquí també els, els voldrà disfrutar perquè també estan

pensats per la gent d'aquí, oi, a Marta? Sí, sí, evidentment estan pensats per tothom mm. i això us animem a, a participar-hi i a compartir tots aquests vídeos i aquests anuncis que mireu veient per part nostra a les vostres xarxes i així arribar al màxim de gent possible i tenir un estiu una mica menys atípic del que esperàvem i poder

poder passar una temporada mitjanament normal. Mm -hmm. Doncs nosaltres eh, anirem comentant eh, aquests eh, concursos i també òbviament anirem fent, eh, anirem fent ressò, anirem retuitejant i compartint aquests concursos a través de les xarxes socials de, de la ràdio i doncs més endavant, d'aquí unes setmanes, eh, d'aquí un mes, doncs també ens posem en contacte només amb vosaltres, Marta, per, per saber com està funcionant i després al final de la campanya doncs, també per, per fer la valoració pertinent. Marta, moltes

gràcies. Doncs aquí gràcies a vosaltres. Fins aviat. Fins aviat. Adéu.

Doncs com hem comentat amb la Marta Moreno, podeu trobar aquesta entrevista ja íntegrament a radiopalafruigell.cat i d'altra banda doncs, eh, us, ens farem ressò, nosaltres també, a través de les nostres xarxes socials, d'aquests concursos, fins a 30 concursos, fins a 30 sortejos que es faran de diferents pernoctacions i àpats a establiments del nostre municipi. Per tant, doncs, no teniu excusa per no participar i és que doncs, és una oportunitat,

per gaudir dels establiments i negocis de casa nostra. I arribats a l'Equador del nostre informatiu d'avui dimecres és moment per a la informació comarcal que ens aportarà fins a la capital de la comarca i és que l'indi lletres de la bisbal,

Resisteix serà la primera fira del llibre del calendari després de la pandèmia del coronavirus. Aquest dimarts passat es presentava al Castell Palau de la Bisbal la programació del certamen que es trasllada al cap de setmana del 29 i 30 d'agost proposant una trentena d'activitats, la majoria de les quals, així com les 18 editorials independents inscrites, sortiran del castell i se celebraran a la plaça per poder complir així amb les mesures de seguretat.

L'escriptor i guionista Jair Domínguez serà l'encarregat d'encetar una fira que aferma el seu compromís amb la literatura, la llengua i el país. Entre els debats, tertúlies, recitals poètics, teatre, concerts o presentacions de llibre programats i destaquen activitats com un debat sobre la llengua i noves tecnologies, un monòleg sobre Pompeu Fabra,

una tertulia concert amb el nou disc del bisbalenc San Josecs o un eslam poètic. Amb l'aposta per l'indillestres, la Bisbal vol reivindicar-se com a referent cultural del Baix Empordà i consolidar-se així en el calendari literari del país. A causa de la Covid-19, no obstant això, s'ha hagut d'ajornar la beca d'indilletres per editorials. Es manté, en canvi, el segon premi Llucietà canyà de crítica literària.

Tornarem ara cap a casa nostra per explicar-vos que avui tindrà lloc l'últim adéu

el que va ser alcalde de palà durant 12 anys, del 1991 al 2003, Frederic Sunyer, que va morir la nit de dilluns a l'edat de 87 anys. Ahir, si us recordeu, doncs, vam fer un especial durant tot el matí, parlant amb diverses eh, persones amb les que els havia tingut més contacte l'exalcalde de Palafrugell. Vam conversar amb Miquel Ferrer, que va ser el seu número 2, també amb Josep Esteve, amb el qual va compartir eh, doncs, també govern

sent Esteve també el número dos del partit i també doncs, vam parlar amb Cati Piera, que va formar part de la regidoria de Cultura durant els darrers vuit anys del mandat de Frederic Sunyer. D'altra banda, doncs també ens van posar en contacte amb Anna Aguiló, directora de la Fundació Josep Pla i és que recordem que Sunyer va tenir un paper capdalt molt important per a la creació d'aquesta fundació l'any 1992, una fundació que va presidir fins al 2007 i que, com ens ha

l'Anna Aguiló va estar al costat de la Fundació, formant part del patronat fins als darrers dies i és que fa dues setmanes, quan van celebrar

la reunió telemàtica del patronat, doncs, Frederic Sunyer també hi va prendre part. Si voleu, doncs, fer acostar-vos a donar l'última adeu avui a, a Frederic Sunyer, l'enterrament tindrà lloc a les 5 de la tarda a l'església de Sant Martí, una església de Sant Martí que de ben segur quedarà petita i és que, a més a més de familiars,

doncs també hi haurà moltes personalitats polítiques del país que es voldran apropar per donar aquest últim adeu. Nosaltres us recordem que teniu aquestes entrevistes que vam mantenir ahir durant tot el matinal a la nostra pàgina web el repàs a la figura de Frederic Sunyer.

I arribem a la darrera de les informacions d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui 17 de juny i ho posant-nos en contacte a continuació amb la policia local de Palafrugell i és que aquest cap de setmana...

Tot Catalunya estarà en fase 3 i, per tant, tothom qui ho vulgui podrà visitar el nostre municipi. Per això, per saber com han planificat aquesta primera arribada massiva de gent de Catalunya cap a Palafrugell, saludarem a David Puertas, cap de la policia local de Palafrugell. Bon dia, David. Hola, molt bon dia

doncs David, gràcies per atendre la nostra trucada i com dèiem eh, es sembla que aquest cap de setmana doncs, qualsevol persona de Catalunya podrà venir fins al nostre municipi i per tant l'afluència de persones pot ser major com esteu treballant des de la policia local per fer front a aquesta possible vinguda de, de gent que tingui segones residències o que vulgui venir a passar el cap de setmana aquí a casa nostra? Bon dia, Rui, bon dia en primer lloc, com sempre doncs, encantat que, que no està municipi

i, i tornem a estar amb els serveis amb una mica d'alegria, no? que, que sempre s'agraeix de fer aquests besos, eh? sempre en primer lloc, no? I el següent lloc, doncs, bàsicament treballant, preparant el servei per tot que sabem que els que agrada, que és que, que, que bàsicament que mirem més visitants, que estem treballant amb aquesta previsió, que aquests visitants a, a, automàticament evidencien més moviments en vehicles, poden tenir més delictes...

Podem tenir més peticions i més serveis en l'entorn del cinturn i també en el tema d'accidentabilitat. I per una altra banda, que això és el que sempre treballem nosaltres, no? I per una altra banda, com, bueno, com a cosa extraordinària que, que, que s'ha sortit aquest any, no? Per desgràcia amb el Covid-19, doncs, eh, totes les necessitats derivades de, de la pandèmia i, i, i amb les obligacions que s'estan marquant en aquest moment, no? Mm -hmm. Que també és

fan que tot ens canviï no? a, a nivell privat i també a nivell públic i a nivell de treball de, de la policia

en aquesta situació actual doncs, eh, sempre ara estem molt amb la mirada posada al no? tema de, del Covid però eh, l'arribada de, de més gent ara tu has dit eh, també comporta doncs, altres feines que, deies tu, que ara tu deies eh? més eh, possibles furts, també eh, accidentabilitat eh, per tant és una feina doncs, que, que, que aquest any s'ha vist ampliada doncs, per aquesta situació Sí, sí, correcta. i que això també

ens ha molt la, la nostra planificació, no? uh, perquè, perquè hem hagut de planificar durant aquest temps d'any, aquests unes sis mesos, no? que hem hagut de canviar torns, hem hagut de, de, de, de, de, de posar moltes més de treball diàries amb, amb, el, amb el control i amb totes les requeriments que hem tingut en el tema del coronavirus. No? I això també, el tema de, de, del temps de plaços, també ens ha, ens ha condicionat molt

per fer les contractacions de, de la cantilla d'estiu per poder fer una serveia al nostre municipi. No? I tot això fa que anem amb molta urgència i, i com sempre tard, no? perquè no s'ha pogut fer res amb anterioritat i des de fa dues setmanes que s'han pogut ubicar, o sigui, hem pogut començar a gestionar totes aquestes coses. No? I la veritat és que hem passat d'un tipus d'urgència que, que, que està relacionat directament amb la sanitat amb un altre tipus d'urgència que és

bàsicament administratiu i sobretot planificar tot el servei que, que ens veia ara mateix a, a l'estiu i que tant de bo sigui, sigui com els altres anys, perquè hi hem tingut molta gent. No? Uh, en aquest sentit, uh, aquesta situació que, que no us ha permès poder treballar amb aquesta planificació que, que, que sempre moltes vegades hem, hem parlat amb, amb vosaltres, uh, us fa anar una miqueta contrapeu uh, de cara a aquest estiu? Sí, sempre. Uh, tothom, eh? jo penso que tothom.

Des de les de, de, de comercials, que són els temes que hem patit tota, tota aquesta pandèmia, evidentment, el sistema públic i també nosaltres, no? Nosaltres ara mateix doncs bé, estem, estem acabant de d'aprenent l'última tot el que necessitem per treballar aquesta temporada, no? I això, evidentment, ens, ens afecta i ens influencia, no? Però és que no es pugui salvar, eh? Vull dir, ja, ja ho tenim tot planificat. Estem treballant amb els serveis, ja com abans que deia, no? Amb tots els serveis

que tenim planificats de, de cada any i que sabem que, que automàticament ens augmentaran i per una altre costa també tot el servei i la gestió que hem de fer amb, el, amb, el, amb, amb, amb les limitacions de

del govern que es marquen amb el tema del coronavirus i sobretot amb el tema de platges. No? Uh -huh. Traient aquest tema de platges, des de doncs, fa tres un parell de setmanes doncs, eh, ja es pot fer-ho recreatiu no?, de les platges de casa nostra. Eh, en aquest sentit, és la policia local eh, la que esteu fent doncs, aquesta vigilància que no hi hagués accés eh, eh, de, de gent. La veritat és que, com esperàveu, no?, en aquesta fase 2 eh, i ara fase 3, però només aquí a la regió sanitària de Girona, eh, ha estat, eh, podem dir,

fàcilment controlable, no? Que no hi ha hagut grans gran recol·lomeracions. Sí, no, no, realment, eh, torno a dir que sempre hem dit durant, aquest, durant aquest, aquest, aquests quines mesos, si no ho roguem, en general, no, el comportament de la gent està excepcional i som molt conscients de, de què poden i què no poden fer. No? Hem tingut temes puntuals, gent que s'ha saltat diferents,

temàtiques i problemàtiques que, que, que estaven limitades no? i Però fins ara des que es pot fer un ús recreatiu de la platja, la veritat és que tampoc hem tingut encara molts de visitants i, per tant, ha sigut un, un autocontrol molt, molt fàcilment aitzt per cada de la gent. Nosaltres ja vam començar a, a

a gestionar tot el que era la posada de cartells a les platges perquè tinguessin clar quines eren les, me les mesures de seguretat que havien de portar. No? Un cop vàrem passar totes aquelles etapes no? que no sabien si, si, si es treballaria amb 12 metres quadrats per nucli familiar o a 9 metres quadrats de, per persona, que al final ja hauríem dit 4 metres quadrats per persona per platja i que això es marcava molt l'afonament

ja ja s'han ja posat en marxa directament a treballar amb, amb, amb aquestes dades, no? i la veritat és que fins ara ha estat molt bueno, molt, molt controlable. No? Ara veu bé què que aquest, aquest cap de setmana, no? com m'ho explicaves, dintre de la fase 3 ja hi ha una mobilitat no? dintre de l'escola de, de, de, de, de les províncies, o de raios sanitàries i microps, i per tant hem de mirar no? com, com anirà. Eh, nosaltres des d'aquí de, de la policia i, i, i amb, amb l'Ajuntament no? sempre hem, hem, hem parlat de que

el control, volíem que fos d'una manera autocontrol, no? vull dir que fos l'autoresponsabilitat d'una manera complementària entre les institucions, la policia, mm -hmm. els agents cívics, que després parlarem en de i, i sobretot a ciutadans, hem tenim tenir molt clar què podem fer que no podem fer, i ho podem, sobretot per això, no? per, per explicar molt, perquè la gent sàpiga què sé que poden fer les platges, i sobretot que comprengui i que entengui que aquest any és possible que en algun moment anirà a la platja, que t'està tancada, no?

vull dir, és una de les coses que ens ha canviat totalment uh, a, a aquest estiu no? mm. això evidentment sabem, sabem que ho portarà problemes si la gent que no ho entendrà jo, jo, gent ho millor, o gent que s'autoregularà o gent que no, no es vol d'autoregular i que ho vol anar a la primera hora fins a última hora de la tarda uh, a la platja, no? ja veurem com, com ho gestionem nosaltres ara en un primer, una primera fase que estem fent això, bàsicament autocontrol explicar a la gent, posar molts elements

d'informació perquè tothom sàpiga quines són les seves obligacions eh, per part de les webs, per part de els agèrits civics que han per part de la policia i després també intervindrem en, en casos puntuals que hi hagi doncs, que ja sabem que hi haurà discussiós, per gent que estarà massa a prop per gent que no voldrà guardar la distància de seguretat o altres coses o altres limitacions que, que hi haurà no? mm -hmm. i ara ja, ja anirem veient com, com evoluciona. També evidentment això és el que ens hem plantejat perquè he la primera fotografia no?, a l'hora de treballar

i hem de veure què passarà. Per això tenim la Comissió de, de Serviç de Platges, no? la, que està la part política, la part tècnica, i que cada 15 de dies es rumin i si fa falta ho farem més, més sovint per avaluar si en algun moment hem de canviar aquest criteri i hem de passar un criteri més de control. No? Però bueno, el, que, el que volem és que tothom que pugui venir tingui accés a les platges, tenim una PP que està ja posada en funcionament i que doncs, quan, quan inicien el servei els agents cívics eh, tindrem informació de les platges de per la funció online en el moment

tothom sabrà on pot anar i quina, quina platja té ara cada capacitat perquè pugui arribar i a partir d'aquí bueno, doncs anirem, anirem mirant com, com evoluciona. No? Uh -huh. Una de les novetats eh, i que coneixíem doncs, eh, quan es va presentar doncs, aquestes mesures eh, que es farien a les platges de, de casa nostra és la incorporació d'aquests agents cívics. Quina serà la seva funció en concret, David? Si nosaltres el que volem és tenir ulls i orelles i boca per entendre'ls, no?,

de las platges en el moment, no? cosa que, que realmente no podien, des de la policia, fer-me i des del de consistori. No? Llavors, aquests agressius que se faran això. En primer lloc, la primera funció serà la d'informar. No? Nosaltres volem que tota la gent que arregla la taxa estigui informada de que ha de fer, de com es composar, d'on ha d'anar, no? una mica, perquè si té un costat de tenir una persona de referencia que es pugui guiar. Eh, a part d'informar, també una mica controlar quan vegi, quan vegi que va arribar la gent, doncs, bueno, doncs si li hem de dir de ja, que hi hagi problemas

es pot danyar una mica més d'alguna persona o d'algun grup o, o, bueno, una mica reubicar a la gent al acreditat a acreditar possibles problemes posteriors, també serà aquesta una de les seves funcions, tot i que saben que és no complicat perquè quan la gent va a la flotxa van moltes vegades a unes hores determinades i de manera massiva, no?, però bueno, intentarem fer-ho i fer una primera intervenció davant de diferents problemàtiques que puguin haver, no?, molt, molt de mediació, nosaltres tenim clar que ara mateix aquestes

que que que que pot, pot, pot funcionar esto tu ten que implantar les obligacions que te i que al final si es fácil

Aquest cap de setmana doncs, podrà servir per, com a pedra de toc del que podria ser l'estiu, tot i que també eh, quan hi ha hagut les progressives fases de desconfinament, el primer dia no? sempre hi ha hagut una miqueta més de de, dir, de de problemes, però després la cosa s'ha anat tranquil·litzant. No sé si espereu poder que aquest cap de setmana sigui intens, però que després, poder, a mesura que vagin passant els dies, eh, la gent perdi una miqueta també aquestes ganes de, de, de venir cap aquí. Segur, de forma massiva, eh?

És per que està nota la gent que ja mata gana, la gent que portamos anys, a ah, perdon bonmosersos intentant venir i, i que ve que, que, que, que, que té molts ganes res result que tenien un treball diferent, pode no? disfrutar de la platja que molta gent puser no ha pogutse i que portamos es estacar motís en un despopla en un mateix, mateix municipi. No? Llavors eh, estamos molt pla que quan ben dins sempre que que comentaves no ten aquesta puxada integral de to. No?

però que a poc a poc eh, segurament s'escapitalitzarà. Segurament aquest any també amb totes les limitacions a forament, a discoteques, a pubs, amb els condicionants que es queden amb, amb aquesta nova normalitat no?, que li diuen, doncs, també ens, ens canviarà molt tot això, no? ens canviarà molt perquè és l'espai lúdic, a, la, el comportament de la gent de la nit, hem d'avaluar i hem de mirar què, què, què, què passarà i això tot és que t'ha d'estar una, una resposta adequada. No? Però, però realment, és el que t'ho setmana és...

Un primer cap de setmana hem de mirar com evolucionarà i, i, i què tindrem. Encara no tenim tot uh, posat a les platges, és a dir, per temes de contractació, els agents cívics que no podran començar fins al dia 22. Negocació també eh, ens, ens marca molt no?, aquesta, aquesta capacitat de vigilància i de reacció a les platges, i eh, hem de mirar a com, com, com anirà. Doncs eh, amb aquesta mirada d'aquest cap de setmana, que serà doncs, aquest possible exemple, no?, el que pugui passar d'ara endavant,

doncs, la policia local en aquest sentit doncs, tindrà aquesta feina afegida aquest cap de setmana, després amb la incorporació dels agents cívics doncs, ja es podran centrar en altres tasques, tot i que doncs, en fil directe amb aquestes, amb aquestes persones que, que estaran doncs, informant i també doncs, vigilant que s'estiguin complint totes les normatives a les platges de casa nostra. Doncs, David, crec que, que

en aquest cap de setmana eh, tindrem un, un exemple, però no serà poder extrapolable el que passi tot, però si et sembla doncs ho podem comentar la setmana que ve com ha anat aquest primer cap de setmana que segurament tindrem moltes imatges a través de les xarxes socials, però després també volem parlar-ho amb vosaltres, que al final sou els que teniu les dades i els que ens podeu dir doncs, si, si les imatges doncs, es corresponen a el que finalment ha, ha passat perquè a vegades eh, una miqueta a través de les xarxes socials, ho hem anat comentant durant aquests mesos eh, no s'acaba de veure ben bé la realitat

com, com, com és, oi, David? Sí, tant, tant. Encantat. És una de les que es van tindre disponibilitat, estem a la vostra disposició per comentar-ho tot i, i, i per portar una mica la nostra visió de la realitat que, que estudiem cada dia. Encantat de que, de que ho pugueu fer. I com ho explicaves, ve moltes vegades les associacions viatges una miqueta, no? Perquè és una visió molt particular d'un punt de vista, d'un fet i a vegades una pues, visió global amb més imatges amb més, més coses, a vegades és millor. No? Encantat.

Doncs, David, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i ens en retrobem aviat. Gràcies, que, que, que tinguem molt bon temps de setmana. Doncs amb la mirada posada en aquest primer cap de setmana, en el qual encara no hi haurà en funcionament aquests agents cívics ni tampoc l'aplicació de Palafrugell al mòbil ni tampoc l'aplicació per controlar l'aforament a les platges, doncs haurem d'estar ben atents al que ens digui a partir de dilluns en David

per saber com ha anat, com ha estat aquest dispositiu i com ha anat aquest primer cap de setmana en el s'espera en el que s'espera una massificació de les platges del nostre indret del nostre municipi.

Nosaltres ens acomidem d'aquest espai informatiu de Ràdio Palafrugell, recordant-vos que tota la informació relacionada amb el nostre municipi passa a continuació per la nostra pàgina web, ens trobareu a radiopalafrugell.cat i també a través de les nostres xarxes socials a Facebook, Twitter, Instagram i el canal de notícies de Telegram.